Іменником. В українській мові слово «гірка» має не так зменшене, як пестливе значення. «Пахло березовими бруньками, шуміла повідь та дзюрчали струмочки з кожної гірки» – Марко Вовчок. «Узвище-менше загору звуться по-українському «горб». «Виробила дрючок та стала на горбі» – казка «Пагорбок» зелених пагорбках паслися вівці, панч. Високі Дніпрові схили здавна звуться на Україні горами. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою з святими горами Дніпро. Шевченко називав горою Нечуй Левицький в своїх творах Володимирову гору. Та й у народі кажуть, як зійдете від Лаври на Хрещатик, то побачите Володимирову гору. Тимто треба вважати, що слушно написано в книзі Київ провідник Володимирова гора. Горе вчений, горе майстер, біда, а не вчений, попсуй майстер, цигикач, цигикало, ганджа андибер. «Цей горе-вчений мав зухвалість заперечувати досягнення справжніх учених і вихваляв свої горе-досягнення», читаємо в репортерській замітці. Нас дивує, що автор двічі вдається до однакової частини складених слів. «Горе-вчений» і «горе-досягнення». Невже в українській мові немає інших слів, щоб уникнути цього повторення? Ні, вони є але, мабуть, автор не знає їх. Замість сігори вчений, можна сказати, біда не вчений. Замість сігори досягнення, лихо, а не досягнення. У народній мові є дуже поширений вислів «попсуй майстер». Цього «попсуй майстра» тільки гукни відразу переведе леміш на швайку, а з швайки зробить пшик із живих уст. Замість вислову «горе-музикант» У народі воліють казати цигикач. Хіба Войтенко вміє на скрипці грати, тільки цигикає. Та цегикача не музика. Живий хуст. Цегикало. Замість цього Богатир, російсько-український словник за редакцією Кримського пропонував іронічний вислів «Ганджа-Андибер» від імені героя історичної думи «Хвеська Ганджа-Андибера». Що ж, і такий вислів – може знадобитися у творі відповідного жанру. А взагалі не слід користуватися одним висловом, коли є їх кілька, та ще до того таких соковитих, як ті, що наведено вище. Учимося у народу образності вислову. Це в народній пісні чуємо. «Ой, лихо не петрусь, лице білий чорний вуз». Госпіталь чи шпиталь? Читаємо в газеті. Ми лікували його в госпіталі. Допомагали, як могли. І виникає питання, для чого давнє українське слово «шпиталь» що й досі живе в народі, замінено словом «госпіталь». Адже це слово є в наших українсько-російському і тритовному російсько-українському словниках. Щоправда, стоїть воно там під рубрикою розмовного слова. Це такого, що трапляється тільки у розмові, а не в літературі. Але це не зовсім відповідає істині. У шостому томі українсько-російського словника до слова «шпиталь» наведено такий ілюстративний матеріал. Треба рятуватися, спочити, полежать у шпиталі або санаторії, а нема за що, Коцюбинський. У першому ж бою його легко поранило в руку, і він два тижні пробув у шпиталі, Донченко. Тільки другого дня очуніли погромлені. Братерство забрало їх до шпиталю, одягло-нагодувало. Тулуб. До відповідного прикметника «шпитальний» цей словник дає ще ілюстративний матеріал із класичної і сучасної радянської літератури – Ця жінка вміє бути не раз веселою, як тітя Саша, і підтримує в домі зовсім не шпитальний настрій Леся Українка.